Ja nüüd me läheme teema juurde, mis, mis räägib tegelikult ikkagi loomastunud. See on, see on selline ut utreeritud nagu teema arendus, mis räägib nagu, öeldakse, loomadest, aga seda võiks kudagi viisi ülekandaga tänasesse päeva. Ja lugu enesest on pikni et haruge kannatust ja ma üritan selle teile no, nüüd kudagi viisakalt ja lõdvalt ette kanda. Ehk lugu Peas. siis alljärgem. Võtta niimoodi. Et karu oli hoolimatu, lampialgne ja räpane. Samas aga ei olnud metsast temast hea südamlikumat looma. Aga teised märkasid vaid tema välimust, mille peale karu väga solvus. Ta <laughs> püüdis teisi loomi ja peksis need jalgadega. Selle pärast ülelähendada ei armastanudki. Ehkki ta oli väga hea südamlik, armastas ta julmi nalju. Nende naljade eest hakkasid loomad teda veel rohkem vihkama ja peksid. Ja raske on ilmas elada headel ja lõbusetel.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 Sigadusi ei teinud ta kunagi, sest et kartis. Aga Talle anti sellegi poolest peksa, sest et kurjus peab alati karistatud saama. Ka Rähn oli kuri ja julm. Ta ei pekknud loomi, sest tal polnud käsi, sellepärast elas ta oma kurjuse välja puude kallal. Teda ei pekstud, sest te ei ulatatud. Üks kord muljus langeb puude surnuks. Räägitakse, see, et see oli puu kättemaks. Peale seda ei julgenud loomad enam kuu aega puude vastu kuuta nad pissisid jänese peale jänes külvetas ja haigeks ja suuri kõigil oli selge, et sellises jamas oli süüdi aga teda ei puututud, sest ei saadud murdunud puualt kätte ja vahel jääb kurju silmakaristus Muidu oli väike ja pime. Ta ei olnud kuri. No, Ta ei olnud kuri. Ta tegi lihtsalt täpselt oma tööd. Tema selle poolult. Aitäh, ära õnestaski ja puu kokkus väänile peale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 Kui teda ei õnnestunud hirmutada, siis muutusid lomad väga kurvaks ja antsid karule peksa. Sest oli nii väga kurb olla. Ühevara tahtis ka karvu muid hirmutada. Aga muid ei eemunud, sest karu oli ta ära tapnud. Kas see karvu oli? Ta karvu oli, karu oli ära tapnud. Ma nuutan juba.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 Metsiga. Metsiga oli suur ja tugev ja hirmus. Kõik kartsid ja teda peksti ainult kogu metsarahvaga või lihtsalt loobiti kividega. Metsi ei meeldinud ja ühe öel peitis ta kõik, mets, kõik metsakivid ära. Sellest peksti ta korralikult läheb. Rogio ei peitnud enam kunagi Si, si, siil oli, ma sinu teemal, siil oli pisike jookanine, ta torkis, ta ei olnud kuri, vaid lihtsalt torkis. Selle pärast pekstid ainult kõhtu, siil ei meeldinud ja ta ajas ennast kiilaks. Siis aga teda ma nagu kõiki teisi siin. Väga raske olla samasugune nagu kõik teised. Aga sa kus Jah, no, okay, okay. räägi ja räägi, Väga aktuaalne praegu see läheb. <laughs> räägi. Tead, tead, tead kui siirid palju nevad? Ei, Väga <laughs> <ja>. Teema <ettevaat. laughs> no, Alaloidlikuse ei ole, see just väga hale. Vaadu, kui meil juba palju jääne. Siir palju Väga ettevaad see <laughs> Skunks oli peaaegu nagu jänes ainult, et väga haiseb. Ta lõhnas alvastid. Teda peksti ainult siis, kui ta oli kilekvattis. Kile siis ei olnud haist nii tugev. Ühe kõrrali Skunksil sünnive. Ta kutsus kohale kõik loomad, sest oli ahne ja tahtis kingitasi saada. Loomad kinkisid talle uue rohelise kilekvattis ja peaksid teda kuri teaduse kaotuseni ja skunks lämpus kilkotis ära nii ta, ta maeti kilkotis väga kauges metsas sest Et surnud skunks haiseb veel tugevalt. Pärast tulid väga kauge metsajalanikud ja andsid kõikile korralikult kere täie, sest neil ei meeldinud surnud skunksil ja naabritega on vaja hästi läbi saad. <laughs> Amster oli väga ahne ja rikas. Kui ta vaid oleks oma rikkusi jaganud, siis poleks teda nii kõvasti pekstus. Aga ta oli ahne. Selle pärast peksti teda kõvasti ja ta pidi ikka oma rikkusi jagama. Ja ta nutis kibedalt. Ja ka rikkad nutavad. Et see on praegu oluline informatsioon. Kallit plaadi kuule kirjutas selle endale kroona. Kui ta kohe kõik ära ei anna, siis te nutavad.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 C'est pas